Ba, Joon sebogez eskola edo ikastola gunean, aurkitzen gara gazte gunean ahi justu, eta e, gaurkoan ba, kontratu soziala, ala kontratu seksualaz, ba, mintzatu dira hoien atxe barrieta, eta joona atxe berria ere, bueno, ba, ikuspegi ez baino bata bestea garatuz, azken batean eta hoien atxe barrieta dugu, lehenik, gurean hoienak aixo. Bueno, aixo. Ba, Zugu e, militante feminista, eta eusko legibiltzarrean, atxe bilduko parlamentaria zara ere, eta kontratu soziala, ia las mintzera kuan argi utzi nahi izangozu lanik eta behin lehen kontzertua eh, demokrazia eh, dik ez edo demokrazia gaur egun Azken batean indarkeria eh, seksuala dela. Bai, hori da, ba, nolabait Carol Peitmanek berak esaten du, ez? Feministantzako demokrazia ez dela inoiz eksistitu, bain zuzen eh, invisibilizazio handi baten gainean ere ikidelako, hau da, emakumeon lan ikusezinaren eta ordaindu gabean bizkar. Eta hori indarkeriazko egoera bat dela, naturalizatutako egoera bat delako, behartutako lan batzuk direlako, eta ez direla inolako momentuan kontratu bidez erabaki. Bai, e, miarritzen bilduko biren goi mailako sazpia egintari oiek, minoria bat dira, baina denon bizitzen eragiten dute, haien erabakiak. Piskat bat azken batean gure gizartean gertatzen dena, ez? Mm. E, Zetsu honetan, e, minoria botere txu batek edo, e, aipatu duzue gizonezko entzat e, esklusiboki ere egitako kluba eusten duen e, sistema, ez da eusten dutela edo. Bai, eta gainera gizon konkretu baten gainean esan nahi dut hemen e, esklusio horren parte gara jendartearen uneko 19 hori izaten dute egun feministek, ez? Uneko bat hori da aukeratu dena eta uneko bat txiki horrentzako klub elite horrentzako erabakitzen ditu politikak, ez? Eta ikusi besterik ez dago ze gertatzen ari den egun hauetan, beraiek 7ak elkartzeagatik hemen Hondarri bihiru Daiaako e, pertsonak eta bueno, Ipar Euskal Herrikoak izugarri sufritzen ari gara ego rez. Herrirron er, no. euunekola orurogeiten meretzia zazpi horiek, hotel batean bildu nahi dutelako sufritzaneri gara ustuz dela irudikapena beraien politikena. Beraiek eratzen dira beraien artean gauzak erabakitzeko eta bai Ustezko demokraziaren izenean, hau da hautatuak e, izan dira, baina bueno, bai ikusdezagun nola hautatzen diren, hor botere ekonomiko eta, eta komunikatiuek nolako eragina daukaten beraien hautak eta prozesuetan eta barreta barrez ni orain ez naiz hasiko esaten, eh Baren kontra nagoenik, hmm. baina usteo zalantza behitzat jarri behar dugula nork eta norentzako erabakitzen duen. Eta kaso honetan guri, ba, eskorik ez dugu egiten ari. E, agerikoa da egun hauetan. ba, eskualdean bizi duguna, baina ez da behar bada, hain agerikoa edo gutxenez e, denek ez dute behar, baz, behar bezala ikusten, gaur egungo gizartean gertatzen dena. Aiz usteilea, ba, invisibilizazio hori, e, emakumearen mepekotasuna me e, egoera hori, aipatzen zenuen, ba, Karol paz en suena es hay buenas, ¿eh? Ay, justo Eh, indarkeri horren eragile guztiok edo ia guztiok garelaren seinale badela, ez, o hartzen ez garenean. Hori da. Hori da, hori da. Parte bilakatzen gaituzte, Horren parte bilakatzen gaituzte, baina bueno, ikusi besterik ez daukago bai, egunerokoan, ba, pentsionistak egiten ari diren asteroko manifestazioak zerren ondorio dira? Ba, egoera ongi ez dagolaren ondorio dira edo martxoaren 8ko greba egin dugu ere bai hitzaldian bertan, ez? Hemen eh zentasunak, desberdinkeriak eta eta botere harremanen baita baitan oinarritutako indarkeriazko egoera daude. Badago jendea zaukena dirurik, eh, hile amaiera eraltzeko, eh, ordainagiri edo ba, elektriztatearen ordainagiri ordaindola izateko eta hori violentzia instituzionala da. Eta pertsona hauek erabakitzen ari direne egun hauetan izuzen da, neurri hoietan sakontzen jarraitza, zeren gogoratu behar dugu, ba, hez e, erabaki guztiak beti herritargoaren eh direla eta politika neoliberaleen alde eta hitz egiten genuen gutxi den arren baungizate estatu hori bueno, ba bagutxieneko batzuk bermatzen zizkigula eta hori ere privatizatzen eta desmantelatzen ari dira horretara datoz eta hori egiten jarrituko dute. E, Erdiaroan jaungoikoaren izenean egiten ziren gauzak, ezdakit erlijioek bere garaian betetzen zuten funtzioak gaur egun e, kapitalismoak edo betetzen duen ekonomiaren, zentralitatea horretan ez dagoena bai. ez da sizitzen. Zalantzari gabe, hor markatzen da nork daukan eskubidea subjetu izateko, ez? Eta erritartasun asitzen genuke hor, norden erritar, subjetu eskubide dun, eta hortik kanpo nork eratzen den, eta hor momentu honetan, ba esango digute instituzioetatik eta politikatik eta datorrela, baina ekonomiatik dator, eta ikusiko dugu ba egun hauetan zeintzuk diren estabaidagai ba, dituzten gaiak. Dira ekonomia, dira pertsonen bizitzetan eragin izugarria daukaten e, ba, erabakiak, eta gu hortik kanpo geratzen gara, beti. Homen berdintasun gaiak ere ipatuko omen dituzte, miarritzeko gesazki hortan, ez dakitzen zentzutan, e, edozen kasuetan e, kontratu soziala, da azken batean ba, demokraziari e eusteko, baina, haipatzen e, ginen betzela, ba, demokrazia horren bidez, Ba, menpekotasun hori instrumentalizatzeko mm -hmm. eh, modua hori da kontratu ba e, sexuala horragatik. Hori da no? eta kontratu sexualak azkenean ezin bestean behar du hasiren esaten genuna, ez? E, kapitalismoak eta gaur egungo gizarteak eh aurrera egin eta jarraitu a lizateko ezin bestean behar ditu E, ikusezin eta ordaindu gabe diren e, lan horiek eta jonek asko zobeto zehazten du horrek ekonomian e, nolako eragina dukan, baina monetarizatuko bagenu ba doainekoak diren eta ezinbestekoak diren e, lan guzti horiek gizarte hau e, pikutara joango litzateke Orduan, beraiek gabe egiten jarraituko dutena da, sistema hau mantendu, bueno, makillatu, ez, eta nolabait bai, hitz ba, egingo dugu berdintasunaz, baina gur interesatzen zaigun berdintasun horretaz. Ta bueno, ba bai, sar emakumeak e, ardura postuetan, e, ados gaude enpresetan emakumeak lidergotzan egon berdutela, baina ez dugu eztabaidatuko eh feminizatutako espazio horretaz. Zaintzarekin mm. zerikusia duen horretaz ez dut ikusten Trump etxeko langileen inguruko, ba, azterketa intelektual bat <laughs> egiten. Zasken bat zan, ekonomia konbentzionalean makroekonomia edo datuak aipatzen dira, enplegua, baina enplegua zaratago e, lana e, asko zeremu haundiagoa da, eta hortan da ingustu, E, e, eina hundi baten ere, invisibilizatua, ez? edo. Hori da, hor, hori da, haintzat hartzen ez de... dena, ez? Ausunarketa guzti horretan haintzat hartzen ez dena. Eta maia perez horozkoa ipatugu, baina gehiagotan, baina hori berak esten du, langile txampiñoiez osatutako gizarte bat asmatu dugu, baina langile txampiñoiak ez dira existitzen txampinoiak soilik basoetan ba, ateratzen direlako eta pertsonok behar dugulako ongarria, ez? Eta ongarria dira zaintzak, da maitasuna, da elikadura, eh da elkarremana eta hori gabe ez pertsona izango ez giniteke ez genuke bizira hongo, ez? Eta horretaz guztiaz ez du inorkitza egiten, ez dute biharitzen eitzeingo hemen bai, horretaz hitz ari gara. Eta berela, eh Jonet herriarekin ere mintzatuko gara esakongi horri buruz joanami esker. Bai, mi esker zuei.